Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkomna igen kära lyssnare i Norrköping, Linköping, Mölbyområdet, Vetlanda och via min hemsida. Här lyssnar vi på sången Helige Ande, Dan Inge Olsson med vänner sjunger. så vi kan lysa här föra människor till Gud så de Den här veckan är det pingstveckan och det präglar en del av sångvalet om den heliga andes kommande till jorden. Här hör vi en härlig pingstsalm med Arthur Eriksson och vänner. Helige ande, låt det nu ske! Just nu när jag spelar in det här programmet eh, på måndag kväll innan det går på tisdag i Linköping och Norrköping så pågår det gemenskapsdagar i Pingstkyrka Norrköping. Två dagar mellan klockan 10 och 15 med sång och predikan och måltider och samtalsgemenskap. Och eh, det är Pastor Ingemar Helner från Polsboda i Närke som är vår huvudgäst och talare. En härlig förkunnare, pastor, sångare, musiker som sitter mycket vid pianot och sjunger många, många härliga välkända sånger utan till. Under måndagen så hade han med sig en härlig, duktig violist Bernt Nylund från Linköping. Ja, egentligen med rötterna i Hälsingland. Och de och vi som lyssnade och deltog var ett 50-tal, nästan bara pensionärer och daglediga, som deltog med stort intresse. En av huvudtankarna under Ingmar Helmnes predikningar var om att återvända till Jesus Kristus. Här sjunger i gård Låt mig få höra om Jesus Låt mig få höra om Jesus Skriv i mitt hjärta Sonja en solid. You're all Musik med lund studentsångare under Rön och Seren. Lyssnar vi till nu. Ja, det är en explosion av liv i naturen nu. Eh, I eh, dag när jag spelade in det här på måndagen så eh, åkte jag buss fram och tillbaka till pingkyrkans samlingar och såg de fantastiska spiréhäckarna. Häromdagen på golfbanan såg jag blommande slån, snår. Eh, stora delar av golfbanan häggarna står i blom nu oxlarna står i blom fick jag se från bussen och lite överallt så ser man ju de lysande vackra solarna som en del är så arga på maskrosorna här ska du få höra ett par naturdikter ifrån min produktion först om maskrosglädje här skriver jag 1995 när jag flyttade in i lägenhet efter ganska många års eh, trädgårdsinnehav. Maskros glädje. 20 års halvhjärtat trädgårdsinnehav i andras ögon helhjärtad vanvård. Fem förvildade trädgårdar på mitt samvete. Skönt att den villan över. Nu bor jag i lägenhet i trygg förskansning på tredje plan, utmärkt plan. Ohämmat gläds jag på nytt. Över tusentals glada solar ute, större och mer lysande än Tussilago. Inte lika välkomna. Men lika mycket bud om våren, om obändig livskraft och livets seger. Ja, det var skrivet 1995 och några år senare, år 2000, då bodde vi i Vetlanda och hade, bodde i hus igen. När oxlarna blommar, jag nämnde ju att jag eh, idag såg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 Värdigt klädd är du då För i Vi hör Jan Sparring sjunga Teofil Engströms fina sång Det stod en blomma Det stod en blomma Skön och bliv I dikesrenen Där hemma vi Den lilla blomman Jag glömmer ej Den himmelsblåa för mig ej. Fast utan ord, Den bilden ger mig bud Det finns en Gud Det finns en Gud Till allt det sköna Som mitt öga ser. En större tro På Gud mig Långt över skogar Och bergen blå Min blick så ofta Vill gärna gå Där bäcken polar så frisk och klar mitt öga hjärna vill dröja kvar fast utan ord den bilden ger mig by. om att det finns en Gud ja att det finns en Gud allt det sköna Som mitt öga ser En större tro Och gud mig gör Och ibland jag stått vid En fjällsjö strand, Då sol ned. du purpurbrann Det stolta höjderna sin luett En större tro på Min Gud har gett Fast utan ord Den bilden ger mig bud det finns en Gud, ja det finns en Gud, till allt det sköna som i döga ser, en större tro. Jag sa förut att det nu är Pinstveckan, hänryckningens tid. Eh, när folk i allmänhet hör detta med Henrikens tid så förknippas det kanske mest med bröllop och kärlek nu för tiden på försommaren. Men hänryckningen syftar ju på pingsten i Jerusalem 50 dagar efter Jesu uppståndelse: pingst av pentekost på grekiska 50. Lärjungarna fylldes nämligen den femtionde dagen efter Jesu uppståndelse av den heliga ande och kraft och började den världsvida kyrkans spridande. De talade i tungor språk som de inte hade lärt sig. Det var profetia och helande i kristna urkyrkan, inte i första hand som extatiska uttryck, utan som uttryck för Guds makt och ingripande i människors liv med helande, glädje och upprymdhet och mening med livet. Pingströrelsen idag är en jätterörelse. Den svenska pingströrelsen har haft eh, mission i Centralafrika i, närmare, i ungefär 80 år. Och nu 80 år sedan de första svenska pingsmissionärerna kom till Kongo, Rwanda och Burundi numera så är det en jätterörelse. Igår i pingskyrka i Norrköping så träffade jag pastor Samuel som är huvudpastor i Bojumbura i Burundi. Pastor i en jätteförsamling, jag skulle tänka mig kanske 70-80 000 medlemmar. I Burundi finns det alltså på en befolkning av 10 miljoner ungefär. En miljoner pingstvänner i dessa Sveriges pingstvänners vänförsamlingar. Och i Rwanda, grannlandet, är det liknande siffror med liknande befolkningsmängd. I Brasilien, dit pingstmissionärerna Daniel Gunnar Wingren och Daniel Berg kom 1910 så är 20-25% av befolkningen medlemmar i pingstkyrkor och liknande kyrkor. Pingsten, det är någonting viktigt det. Här lyssnar vi på sång. Andens eld från himlen faller. Den här våren har vi ju en följetång med läsning av boken Georg Herrens revolutionär av Ivar Lundgren och uppläsare är Sibylla Pettersson, Vetlanda och inspelningar som jag gjorde för fem år sedan ungefär. Vi hör eh, först en sång till som knyter an till Pingstens salighet Från minst inspelningarna, Saligt är det folk som vet Vad jubel är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 När vi kommer in i berättelsen om Georg, den unga revolutionären, så är han hos sina föräldrar, de fromma eh, kristna. Och han är i en våldsam kamp och brottningskamp. Ska han öppna sig för Gud eller inte? Och här läser Sibylla Pettersson för oss. Det blir en ovanlig söndag, dämpad. Georg ge är medveten om att han står vid en skiljeväg. Om några timmar ska han vara på vindruvan. Hans kamrater ska möta honom vid järnvägsstationen och han vet precis vad fortsättningen ska bli. Men han har kapitulerat inför mor och far, erkänt att han känner sig som en eländig syndare. Han har glimtat befrielsen mitt i detta mörker. Hela hans inre ropar efter frälsning. Men hur ska det gå till? Till slut säger han till föräldrarna. Om Gud finns så ska han få frälsa mig. Jag ska gå till frälsningsarmen denna kväll och böja knä vid botbänken. Finns Gud så får han frälsa mig och förvandla mig. Finns han inte så går jag likadan därifrån som jag gick dit och tänker han. Då gör jag slut på mig själv Han tar föräldrarna i hand på att han menar allvar Och sen går han genom den knarrande februarsnön Ner till Hörle För att ta tåget till de väntande kumpanerna på Värnamo station Och mor och far fortsätter sin tysta bönekamp Tjänare gamle galosh Du har väl laddat upp ordentligt Hasse har redan fått några hjärn för västen. Han är yvigt pratsam när han och det övriga gänget tar emot Georg på plattformen. Andedräkten står som pratbubblor ur näsor och munnar. Men Hasse och Nils-Erik har skjuttan uppknäppt i halsen och bekymrar sig inte om den bistra februarikylan. De båda bröderna Blom ser lite prydligare ut men också de är en aning runda under skorna. Nu ska det bli saliga fröjder i vindrubans gemak, bullrar Hasse. Tar ett par knäande danssteg och drar sällskapet med sig tvärs över torget. Jag ska inte till vindruban, säger Georg. Jag ska gå till Frälsis. Alla tittar på honom. Han ser bestämd ut. Ja, vi följer med dig, säger Nils och klappar honom på axeln. Ja, naturligtvis, säger Hasse. Naturligtvis ska vi gå till Frälsis först. Det skadar inte med lite uppvärmning. Ge och han vet hur en slipsten ska dra han. Det har jag alltid sagt. Eller hur grabba? Jo då, alla instämmer och ändrar raskt sina planer. Ge och ska nog se till att det blir livat på Frälsis. Frälsningsofficeren tittar upp. Han hör ett förfärligt slamrande och bullrande i tamburen. Dörren till lokalen slås upp. Hasse håller upp den och spelar vaktmästare med överdrivna gester medan kamratflocken klampar in och breder ut sig i de nedersta bänkarna. Sakta sprider sig spritdofterna genom lokalen. Trumman dunkar, salvationisterna ropar halleluja. Och kaptenen för det lilla frälsningsregimentet leder sina trupper i ett nytt utfall mot djävulen och hans anhang i Värnamo-trakten. Syndikalistgänget. Lagom alkoholbedövat och avslappnat i värmen har inte särskilt klart för sig vad det handlar om. De skrattar upplyst och revolutionärt och beundrar sin egen jävhet och kvickhet. Alla utom Jehoi. Han lyssnar med sinnena vidöppna när kaptenen än en gång predikar om syndaförlåtelse och frälsning genom Jesu blod. Han gapar och tar emot och struntar i kamraternas chåser. Så kommer ögonblicket. Som så många gånger för så bjuder kaptenen människor fram till botbänken. Du som vill uppleva syndernas förlåtelse, du som vill bli frälst och renad i Jesu dyra blod, välkommen fram. Han hinner inte avsluta sin inbjudan förrän Jehoi är på benen och går gången fram. Kamraterna ser det och följer genast exemplet. Det kan ju vara roligt i omväxling, men han kan hitta på han. Men Jehoi ligger redan på knä och ber för sitt liv. Kamraterna apar efter. De ber också, ropar om frälsning och tittar mellan varven flinande på varandra. Ska bli spännande att se vad Jehoi gör av det här. Och vad frälsningsofficerarna säger när han reser på sig och skrattar ut dem. Men Jehoi ligger och gråter. Hela hans gängliga varelser, rister och skakar av snyftningar som han inte kan behärska. Kamraterna tycker snart att det kan vara nog. Dubletten på vindruvan väntar med sina flytande fröjder. Hasse som ligger närmast knuffar till Georg. Hör du, nu räcker det. Vi sticker. Men Georg hör inte. Han skakas av nattsvart ångest. Alla hans synder radar upp sig inför honom och han ser dem och erkänner dem och själva. Han har gjort dem alla och det finns ingen ursäkt. Detta är slutet på hans stolta drömmar och frediga bravader. Han är en förtappad syndare. Kamraterna tappar tålamodet. Hasse och Nils-Erik tar tag i honom för att lyfta upp honom och drar honom med sig. Men Geoi vägrar. Och ångesten i hans ansikte skrämmer dem. Det troppar av. Sneglande mot sin underligge supkamrat. Klockan blir tio. Och Geoi ligger kvar vid botbänken. Mötestilltagarna drar sig hemåt. Musikanterna plockar ihop sina instrument. Klockan blir Klockan blir elva. Och Geo ligger kvar vid botbänken. Vid hans sida finns nu bara Korschefen och hans hustru. Plus plattformssejanten och farnjunkaren, båda kvinnor. Böjda vid Georgs sida, dig och kämpa med honom för hans befrielse. trösta honom, viska bibelord till honom. Förklarar att frälsningen är han som man bara tror och tar emot. Och tacka Jesus för gåvan. Men Geoj är höll i de mörker. Hela hans inre är upprivet. Och han känner att djävulen håller honom i sina klor. Och han är maktlös. De tappra frälsningssoldaterna är vid hans sida. De anropar Jesu namn. De är trötta men håller ut ändå. Och de undrar varför? Den unge mannen sitter så hårt fast i djävulens grepp att inga bönder ser ut att hjälpa. Det finns ingen ljusning i hans nattsvarta förtvivlan, men hans förebedjare bakar omkring honom och följer med djupaste medlidande den kamp som rasar inför deras ögon. Då tar kaptenen fram sin koncertina och börjar spela och sjunga medan i fortfarande ligger på knä i botbänken. Nord det finns för varje skuld du har, blod som varje syndafläck borttar, kraft som seger giver alla dag för dig och för mig. De övriga tre salvationisterna stämmer in och när kören är slut börjar de sjunga på en ny. När de stod där och sjunger till Konstantinans spröda akkompanjemang hör Geo plötsligt hur någon ropar i lokalen. Och det är ingen av salvationisterna. Min son, dina synder förlåtas dig. Till Jesus Kristi Guds sons blod renar från all synd. Jag hoppar upp. Mörkret är försvunnet. Ångesten är bortblåst. Han tittar med rödsvunna ögon på sina fyra uniformerade vänner. Nu är jag frälst. Halleluja. Tack Jesus strålar salvationisterna och glömmer sin trötthet. Vad heter du frågar kaptenen? Geoj. Då ska vi gå, halleluja marsch Geoj. Han skjuter undan några bänkar så att passagen blir fri runt partiet. Och de marschbana frälsningssoldaterna ställer upp sig. Kaptenen beväpnar sig med sin obligatoriska koncertina och säger åt Geoj att gå först. Själv kommer han efter spelande en glad melodi och sjunger för full hals tillsammans med sitt följe. Nu är Geoj frälst halleluja. Nu är Geoj frälst halleluja. Och så jag processionen runt lokalen. Geoj gråter och salvationisterna sjunger sin glada sång om och om igen. Men kaptenen är inte nöjd. Du måste sjunga också Geoj, annars får vi ju gå här till Simon Bitti. Då stämmer Geoj själv in i jubelkören. och den lilla truppen tågar runt med sitt segerbyte ett par extra varv och sjunger. Nu är Geoj frälst, halleluja. En stund senare traskar Geo genom Värnamos vintriga gator på väg till sin lya. Häpen stirrar han på rimfrosten som glittrar på träd och buskar och reflekterar gatlyktornas fladdrande gaslågor. Ett fyrverkeri och blickstrande kristaller akkompanjerar hans vandring och han tänker, har Gud dekorerat stan bara för att jag blivit frälst? Geos ögon har börjat se. Ölakad men befriad stupar han i säng med ett halleluja surrande som en koncertina i bakhuvudet. Det blev en ovanlig måndagsmorgon. Geoj brukade alltid sova på måndagsmorgonarna. Hans helgfirande var av den sorten som tar på krafterna. På måndagsmorgonarna sov han ut och gick till jobbet först efter frukostresten. Idag vaknade och utan baksmälla och i tid för att hinna till arbetet på rätt klockslag för en gångs skull. Det hade visserligen blivit sent innan han kom i säng den här natten också men han kände sig så annorlunda. En börda hade försvunnit, han var lätt om hjärtat. Och han var befriad. Tack gode Gud, mumlade han för sig själv, när han tänkte på vad han varit med om under natten. En envis melodi gnolade någonstans i hans medvetande. Han drog på smilbanden och såg sig själv trava runt med sitt rödgråtna ansikte i lokalen följd av de underbara salvationisterna. Nu är jag i frälst, halleluja. Nu är jag i frälst, halleluja. Den glada melodin ringde fortfarande i öronen när han stund senare knallade in i fabriken tillsammans med sina dosiga arbetskamrater. Det dröjde inte länge förrän det var känt i hela Lundbergs mekaniska att Geo gått till botbänken på Frälsis på söndagskvällen. Geo gjorde sig rutinmässigt i ordning för att sätta igång att svarva spindlar. Han höll just på att sätta in den första axeln i sjuken när gränna gustav kom fram till honom. Ja så, du var på frälsis och blev religiös igår. Nej. Var du inte på frälsis? Jo, men jag blev inte religiös utan frälst. Och det blev jag inte igår utan idag. Klockan två i natt närmare bestämt. Ge jag skrattade. Och gränna Gustav såg förbryllad ut. Så du är frälst nu? Ja, det är jag. Det kan du lita på. Det var roligt, Georg. Jag ville bara gratulera dig. Det var det bästa som kunde hända dig. Jag är själv kristen, förstår du. Gränna Gustav räckte Georg i handen och tryckte den varmt och länge. Och sen gick han till sin maskin. Georg tittade efter honom. Ja, så tänkte han. Gränna just av troende. Det visste jag inte. Att han aldrig har sagt någonting om det. Det dröjde inte länge för en revolutionsgänget hörde av sig. Hasse och Nils-Erik gjorde sällskap till sin gamla sjukkamrat. <här> är det sant som de säger här att du har blivit religiös? Nej, det är inte sant. Jag har blivit frälst. Geoj. Vi förstår att du har varit lite nere till nerverna på sista tiden. Det har vi sett på dig. Du har tagit ut dig lite för hårt helt enkelt. Geo tittade lugnt sin gamle kompis i ögonen. Ja, Geo fortsatte Hasse. Det är därför de där religiösa grillarna har fått fatt i dig. Men det är inget att bry sig om. Nu går vi på gäst i allihop och äter en bit mat och tar några snapsar. Och sen ska du se att allting blir bra. Vi bjuder, förstår du, lar han till, när Geo såg ut att nappa på betet. Visst, Georg, i han Vi ska stå för det, förstår du. En riktig fest. Georg tittade från den ene till den andra utan att ändra en min. Jaså, sa han. Ska ni bjuda på Gästis? Jo, visst sa han Nu, i eftermiddag, förstår du. Varför ska ni det? Ja, vi ska ha lite trevligt. Det är vad du behöver just nu. Men varför ska ni bjuda på gästis nu? Det har ni ju aldrig gjort förr. Det är ju alltid jag som har fått stå för fjolerna förut. Varför ska ni bjuda på gästis nu när jag har blivit frälst, när ni aldrig har gjort det förut? Kamraterna tittade besvärat på er Det började ana att de var franslösa. Jag ska säga er en sak. Det är slut med gästis för min del. Jag har blivit frälst och nu är det färdigsupet för min del. Det kan jag lova er. Samtalet hade svårt för att fortsätta och delegationen avtogade en aning sloggörad och Geoj återgick till svärben. Och jag känner till en plats där jag böjde mina knän Och fick dricka livets vatten även jag Här får sårat hjärta frit dom mot synd och strid Syndaslavens fristart, sköna Golgata. Jag kan aldrig glömma platsen Golgata. Där jag lägga fick min synda börda av Nårens orsken strömmar in Låv som fyller själ och sin Sedan jag mötte Jesus där går Golgata Här är mitt punkten på jord Samlingsplats för liten stor Där vi alla kan bli ett på samma rädd här uppblånas synd och här förenas Det är offerhöjden den Golgata. Jag kan aldrig glömma platsen Golgata, Där jag lägga fick min synda börda av en solsjäl strömmar in Låv fyller själ och sin Sen jag mötte Jesus där vid Kolvata. Nästa vecka lyssnar vi vidare på berättelsen om Georg. Per-Olof Elin sjunger Jag knäppt mina händer kring korset. Jag knäppt Jag I andakten nämner jag om den heliga ande. Den heliga ande som är person och kraft. Den, den tredje personen i gudomen. Fader, son och heliga ande. Inte en anonym kraft, men en person som ger kraft. Jag läser från Apostelgärningarna 1. Jesus visade sig för lärjungarna efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Och lite längre fram, när det nu var samlade frågade de honom, Herre är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och i andra kapitel står det, när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där i satt. Tungor som av eld visade sig för den och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Några ord från Jesu avskedstal innan han går till getsemane och Golgata. Apostle Johannes 16 Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du men eftersom jag har sagt i detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort jag kommer inte hjälparen till er, men när jag går bort ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd till tror inte på mig, om rättfärdighet till jag går till fadern och ni ser mig inte längre om dom till denna världens förste är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande då ska han föra er in i hela sanningen till han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Den helige ande Personen, den helige ande, vill komma över dig och mig med kraft och fylla vårt liv med spänning, glädje, upprymdhet och förmåga att tjäna Gud och sprida Guds budskap över världen. Låt oss be. Tack Herre för pingsten. Tack för möjligheten att leva i ett spännande liv där den helige andes kraft är verksam i dag. signa varje lyssnare i Jesu namn. Amen. Som avslutning lyssnar vi på Matta Svensson som sjunger Helig Ande. Ha det så bra. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka om du vill.